Біля берега стояв великий новий баркас, той, що його баша по короля прислав. На баркасі сиділи козацькі жінки зі своїми вбогими статками. Турецькі гребці перевізники бігли, кричали, вимахували руками, билися в груди і дерли на голові волосся. Баша не велів, баша не велів, лише король і його найближчі, більше ніхто кричали. Але королівські драбанти віднімали від них весла, а найвирискливіших брали за обшивку і по містку відводили з баркаса на берег. Ті з криком лізли до короля, їх не пускали. «Заткать їм горло!» – казав король, кидаючи пригорщу срібла. Турки жадібно кидалися на гроші і заспокоєні відходили на бік. «Не наша вина!» – король передбешеєв відповість. «А щоб тебе грімнуснув!» «По цвірку чертяче!» – кричав да турка якийсь запорожець, що розумів по -турецьки. «То ти хочеш, щоб його величність, король, відповідав перед твоїм підбашком ходячим?» «Не дочекаєш!» І вже замахнувся на його, але товариші відтягнули на сину. Побіг з ними відбирати човни від турків. Не давали. Баша не вилів. «Слухай слово баші, а ми слухаємо гетьмана і короля!» «Зайди, розбишаки. А «Ви тут Зайди, Азіати, це наша земля!» Ніж тим королівські офіцери і драбанти відняли і друге судно. Драбанти судовилися при веслах. Турок, власник судна, кричить на своїх слух. «Стрілять!» Шведи показують йому на свої фузії. Деякі підносять їх і бутім прицілюються. Понятовський підбігає до турка. «Ну, чого ревеш, чоловіче Боже? Судна ніхто тобі не з'їсть. Дістанеш його назад. А ще бошай навелів». Так, це наше не твоє діло. Ми сили зілей і кришка. За приїзд заплатимо. Починається тур. не швидко. Турок править, як за рідну маму. Йому радить, щоб брав, що дають, а то не дістане нічого. Кінчається на двох червінцях від душі. Багато. Турки заспокоюються і допомагають шведам і козакам розташовуватися на човнах. Так відняти всі човни, які були. Король дає знак. Гребці веслами вдаряють. Човни відчалюють від лівого берега Буга. Кількасот людей зі смутком дивиться за ними. Мручко також. Його просили і свої, і шведи, щоб сідав. Не хотів. Сідайте ви. Я маю час. Не бійтесь, не пропаду. Дожину вас. Знімає шапку і здоровить гетьмана із старшин. Щасливої дороги. Хай Бог веде. Дай бачитися вскорі. А човни завертайте по нас. Гукають ті, що остались. А вже ж, а вже ж, за годину-дві назад будуть. Еге ж будуть, сумно кивають головами за пирожці. Бух чималий, не скоро перепливете. Бач, як хвиля човни набіг заносить. Нелегко таку ріку перейти навпоперек. Нелегко. Як же ви, товариші, гадаєте? Чекати вам чи як? Питає котрись. Якого чорта чекать? Невже ж Невже ж ми не бачили ріки? Дніпро не такий, і перепливали. Скочив один, за ним пішли інші. Навантажували вбрання і зброю, ковим на сідло, чепалися хвостів і плили. Шведи з острахом дивилися на таку переправу. «Потона чи перепливе?» «Перепливе? Ні». «Таляра кладу, що перепливе?» «Згоди. Ось і мій таляр, що ні». «Козаки перепливали?» Шведи зі смутком дивилися, як кінські людські сильвети майоріли недалеким, другім березі булу. Мручко задиханий прибіг. Панове гукав. На ціної півмилі від такий таких брід, що аж любо. Хто коня не має і плее недобре, махай туди. Потягнули за ним. Там дійсно такий брід був, що аж любо. Тільки при березі глибінь, в яку не всякий мав відвагу пірнути. Особливо шведи. Деякий вже і розібрався та, побачивши, як козаки скакали і щезали у воді, щоб ще лиш далі виплисти на мілину, одягався назад. Краще не човни дождати, за годину-дві будуть назад. Але які ж було довгі ті години, кожна хвилина віки. Птахом полетіло б на другий бік, та крив треба ждать. Ждав їх кілька сот здебільшого шведів. Козаки, хіба старші та покалічені, не йшли у воду, бо годі. Мроцько також. Він чув, що тут йому місце. Все поглядав на схід, визирав москалів. Долу до чола приклав. Видно, круг перед хвилиною ще такий ясний і чистий, що можна буде бачити, як небо стикалося з землею, затьмарився назад. Ніби хмара насунулася на його. Зразу легка, голуба, вітряна що далі, то тяжче і темніше Наближається, ширше, росте В хмарі ніби вогники легкі То займаються, то гаснуть Зброя михтить Вони, вони Панове товариство, гукає ручка, Мускаль, хто може скачи в ріку, а хто ні до зброї Фузію готуй Дехто надумується хвилину Порошниці пусті Хоть би тобі куля одна Про лопір вороговий і не гадай Хрестяться і скачуть у воду З Богом через Бух Гукає до них мручко А ви? Питаються його Я маю час Як роботу скінчу, доскочу А ні, не поминайте лихом За козаками і деякі шведи скачуть щоб не попасти в московські руки і ще раз наверстати того самого шляху, який з такою натугою пройшли. Не всі з них плавають добре. Те, що толить, козаки з води витягають і виводять на брід. Тут вони вже безпечні. Мручко надслухує. Кімнота йде. Значиться волконський, І придумує, що йому робити. Холод менше людей, найкраще в комиші. Туди який не піде, але зі шведами годі. Раз, що не розуміють людської мови, а другий, що свій розум мають і дуже слухаються своїх старшин. Ось збігаються докупено нараду. Лише деякі з козаками остались. Мручкові немає часу довідуватися, що вони там такого радять. А що ж би? Вирішують питання. Здаватися чи битись? Нервуються? Ах, як їх очі бігають по рідці. Хотіли б, щоб човни вже назад верталися. А чому вони ще й до берега не добили? Що лиш перший щасливо допливає, де гетьмани король причалив, виносять їх, значить безпечні. Ім ручко прихрестився тричі. Незабаром і другий допливе, і третій, усі. Не спішися, князь Велконський, не підпалюй даром коня, гетьмани і короля не дістані.